До Києва приїхали не пізніше, як у серпні. А можливо, тоді стояла тепла осінь, бо по приїзді я ще встиг походити Києвом та Ірпенем у без безрукавці з парашутного шовку і темно-сірих штанях доволі пристойної якості. Це було єдине з цивільного одягу, що ми спромоглися купити на Новочеркаському базарі. У цій обнові я й прощався з працівниками медичного складу. Мені було сумно й моторошно, як перед стрибком у воду з високого берега, коли тобі невідомо, що приховує вода, глибину чи близьке дно, каміння гострякувати чи лагідний пісок. Як на зло перед виходом із складу в око впала новенька жниварка, що її виготовив Григорій, спершу подумав, коли б знати, що доведеться так швидко прощатися з колективом, не став би експлуатувати, брата, подумати тільки, жниварка в першому повоєнному році. Та її ціни не було, а ми заплатили братові Мотлохом, старими автомобільними скатами, місце яким на смітнику. Та повернувшись додому і трохи заспокоївшись, я вже був певен, що навіть знаючи про швидку демобілізацію, вчинив би так само, і так само мені не відмовив би Григорій, бо йшлося про щось більше, ніж наші особисті вигоди, чи не вигоди, йшлося про воскресіння народу, який пережив страшну війну. Та повернімося до Києва, чи точніше до Ірпеня, де в приватному будиночку ми найняли двокімнатну квартиру і таким чином розв'язали свою житлову проблему. Перед від'їздом із Новочеркаська ми продали Іринин рояль, отже мали трохи грошей. До того ж, з цю я отримував як інвалід війни. Це дало змогу деякий час не думати про заробіток і трохи призвичаєтися до цивільного життя. Ірина була щаслива. По суті, вона повернулася туди, звідки її колись забрали до армії. Бабине літо було тепле й тривале. Ми звикали до мирного неба, до тихого погойдування соснових верховіть. Те, що привезла старенький самовар, ми з Іриною, назбиравши соснових шишок, розпалювали його на веранді і довго з насолодою пили чай. Не пригадую навіть, із цукром чи без цукру, у ті хвилини для нас це не мало значення. Поїхали до університетського гуртожитку на Велику Житомирську, і там я розшукала наума тихого. Я любив його за відкритість душі, постійне напруження думки та безумовний поетичний талант. Тут же я зустрів і Єву Нарубіну, Пилипа Моринця, Михайла Ігнатенка та ще одного із своїх давніх університетських знайомих. Ми зустрілися, мов члени однієї сім'ї, до мене ставилися як до рідного, хоча вони вже завершували університетську освіту, а я її ще й не починав. Особливо виразно пригадую нашу зустріч із Леонідом Первомайським. Це сталося біля спілки письменників, що тоді містилася недалеко від золотих воріт. Ми стояли в трьох – я, Наум і Єва. І тут до нас підійшов Леонід Соломонович. Звичайно, я мріяв про зустріч із Первомайським, але не міг уявити, якою вона буде. Належить сказати правду. Первомайський не виказав радості, стискаючи мою руку. Як видно, наша зустріч у 42-му році його розчарувала. Та це й природно. Російські вірші, які тоді показував Первомайському, я згодом викинув геть, бо то було доволі примітивне римування. Протягом семи років своєї військової служби я навіть не пробував писати українською мовою. Мабуть, це риса мого характеру. З повною віддачею я можу робити щось одне. Ділити себе між кількома важливими справами ніколи не вмів. Та й не вмітиму до кінця свого життя». Єва, помітивши напруженість, із якою ми привіталися, весело вигукнула «Та обніміться, живи, братці-кролики!» Єве незухвальство зухвальство розсмішило Первомайського, і він щиро по-братерськи обійняв мене. І тут я вперше відчув, що нарешті повернувся додому. Та це, мабуть, було передчасно. Сім років я не писав і не розмовляв українською мовою. Якось я признався на умові, що не знаю, як правильно писати. У Києві чи у Києві? Наум тільки співчутливо зойкнув. Йой-йой. Згодом теща купила невеликий цегляний будиночок у Бучі, неподалік вокзалу. Я, звичайно, розраховував працювати в Києві, отож близькість до вокзалу вельми була доречною. А з іншого боку, безперервне горкотіння поїздів встоблювало, виводило з рівноваги. Лише за місяць я трохи до цього звик. Звісно, під Києвом житло було дорожче, ніж в Умані, а все ж таки куплений тещою будинок виглядав значно багатшим, ніж хата, яку вона продала. Проте він вимагав ремонту. Підлога на веранді прогнила, по ній не можна було ходити. Я час від часу лазив на дах, що гуркотів під ногами іржавою бляхою, аби залатати незліченні дірки, крізь які під час дощу зіркотіла вода.